128. Dinastia exemplară. Împărații Zhu. Se scrie Z-H-O-U. În anul 1028, ultimul rege Shang a fost înfrente de căpătenia tribului Zhu. Într-o celebră proclamație, acesta justifică revolta împotriva suveranului prin porunca primită de la stăpânul ceresc de a pune capăt unei domnii corupte și detestabile. Este prima enunțare a celebrei doctrine despre mandatul cerului. Șeful Victorie s-a proclamat suveran și el a inaugurat cea mai îndelungată dinastie din istoria Chinei, 1028-256. Pentru subiectul nostru ar fi inutil să-i rezumăm momentele de măreție, crizele și decadența. Nota 7. Amintim câteva date importante. Perioada dinastiei Zhu de apus, care a durat până în anul 771, a fost urmată de perioada dinastiei Zhu de răsărit, anul 771-256. Între anii 400 și 200 au avut loc războaie neîntrerupte, epoca zisă a statelor combatante care a luat sfârșit prin unificarea Chinei sub împăratul Huangdi, închei nota. Este ajuns să amintim că din secolul al VIII-lea până în secolul al III-lea, înaintea erei noastre, în pofida războaielor și a insecurității generale, civilizația chineză tradițională s-a dezvoltat și gândirea filozofică a atins în altele ei culmi. Nota 8. În această epocă au fost redactate sau editate cărțile clasice. Așa cum arată Henze, asistăm sub împărații Zhu la o desacralizare progresivă a scrierii. Funcția inițială a scrisului, aceea de a regla raporturile cer pământ și divinitatea oameni, este înlocuită prin preocupări genealogice și istoriografice. În cele din urmă scrierea ajunge un mijloc de propagandă politică. Închei nota. La începutul dinastiei, zeul cerului Dian, cer sau Shangdi, Di, domnul de sus, manifestă trăsăturile unui zeu antropomorf și personal. El locuiește în ursa mare în mijlocul cerului. Textele pun în lumină structura sa celestă, el vede, observă și aude totul. El este clar văzător și omniscient. Hotărârea sa este invailibilă. Tian și Shang Di sunt invocați în contracte și în pacte. Mai târziu, atât vederea și omnisciența cerului sunt celebrate de către Confucius și de mulți alți filozofi, moraliști și teologi de toate nuanțele. Dar pentru aceștia din urmă, zeul cerului își pierde progresiv natura religioasă. El devine principiul ordinii cosmice, garantul legii morale. Acest proces de abstracție și raționalizare a unui zeu suprem este frecvent în istoria religiilor. Vezi, drahma? Zeus, Dumnezeul filozofilor din epoca elenistică, în iudaism, creștinism și islam. Dar cerul, Tian, rămâne protectorul dinastiei. Suveranul este fiul lui Tian și regentul lui Shangdi. Nota 9 Reprezentanții dinastiei Zui erau considerați descinzând dintr-un strămoș mitic, Hu Ji, prințul Meiului, celebrat în Cheqing, egal și Jing, poemul 153 ca unul care le-a dat grâul și orzul la porunca zeului. Adăugăm că sacrificiile umane atestate în mormintele regale ale epocii Shang au dispărut cu desăvârșire sub împărații Zhu. Hu Ji se scrie H-O-U spațiu J-I, Ce King se scrie K-H-E spațiu K-I-N-G și Jing se scrie S-H-I spațiu J-I-N-G. Închei nota. De aceea, în principiu, numai suveranul este în măsură să-i ofere sacrificii. El e răspunzător de succesiunea normală a ritmurilor cosmice. În cazuri de dezastre, secetă, semne de catastrofă, calamități, inundații, el se supune riturilor expiatorii. Întrucât orice zeu celest guvernează anotimpurile, Ian joacă un rol și în cultele agrare. Suveranul trebuie de asemenea să-l reprezinte în momentele esențiale ale ciclului agrar. Sufletul strămoșilor prelungește în mare parte structurile instalate în epoca Shang, dar noi nu posedăm informații decât despre ritualurile practicate de aristocrație. Una case este înlocuită cu o tăbliță pe care fiul o depunea în templul strămoșilor. Ceremonii destul de complexe aveau loc de patru ori pe ani. Se aduceau frande de cărnuri crude, cereale și băuturi și se invoca sufletul strămoșului. Acestea era personificat de către un membru al familiei, în general de către un nepot al mortului care împărțea ofrandele. Ceremonia asemănătoare sunt destul de răspândite în Asia și în alte părți. Un ritual aducând în scenă un reprezentant al mortului era foarte probabil practicat din vremea dinastiei Shang, dacă nu chiar din preistorie. Nota 10. Portretele de bărbați cu ambele brațe ridicate, incizate pe reliefuri în argilă, reprezintă după toate aparențele strămoși sau ai unui cult al strămoșilor. Acest motiv iconografic este atestat în Neolitic și în Epoca Shang. Un excelent exemplu de folclorizare a temei strămoșului este ilustrat de un cufăr de bronz, de la mijlocul Epocii Zu. Pe capac sunt reprezentați într-un stil naiv și naturalist un bărbat și o femeie așezați față față. Închei nota. Divinitățile ctoniene și cultele lor au o istorie îndelungată, asupra căreia suntem slabi informați. Se știe că, înainte de a fi reprezentat ca o mamă, pământul era resimțit ca o forță creatoare cosmică, asexuată sau bisexuată. Potrivit lui Marcel Grane, imaginea mamei pământ apare inițial sub aspectul neutru deloc sfânt. Ceva mai târziu, pământul domestic a fost conceput cu atributele unei puteri materne și hrănitoare. Nota 11. Marcel Granet dépôt de l'enfant sur le sol. Citez. Atunci când noul născut sau moribundul sunt așezați pe pământ, ea, glia, e cea care trebuie să decreteze dacă nașterea sau moartea sunt valabile. Vitul depunerii pe pământ implică ideea unei identități de substanță între seminție și sol. Închei nota. În vremurile vechi, morții erau îngropați în incinta casei, acolo unde se păstrau semințele. Ori păstrătoarea semințelor a rămas pentru multă vreme femeia. În timpul dinastiei Zu, grăunțele destinate în sămânțării ogorului îmbărătesc nu erau păstrate în camera fiului cerului, ci în apartamentul învărătesei. Abia mai târziu, odată cu apariția familiei patrilineare și a puterii senioriale, pământul a devenit un zeu. În epoca dinastiei Zu existau o mulțime de zei ai Gliei, organizați ierarhic. Zei Gliei Familiale, zeul satului, zei Pământurilor regale și senioriale. Altarul era sub cer deschis, dar comporta o tăblie de piatră și un copac, relicve ale cultelor originare consacrate. Vie ca putere cosmică. Cultele țărănești articulate în jurul crizelor legate de anotimpuri reprezintă probabil formele primare ale acestei religii cosmice. Căci, după cum vom vedea, Pământul nu era conceput doar ca sursă a fertilității agrare. Puterea complementară cerului, Pământul se dezvăluie ca parte integrantă a totalității cosmice. Se cuvine să subliniem că structurile religioase pe care le-am evocat nu epuizează bogata documentație din epoca dinastiei Zut materiale arheologice și mai ales un mare număr de texte. Vom completa expunerea noastră prezentând câteva mituri cosmogonice și idei metafizice fundamentale. Să amintim deocamdată că de puțin timp cercetătorii sunt unanim de acord în a sublinia complexitatea culturală și religioasă a Chinei arhaice. Așa cum e cazul cu atâtea alte națiuni, etnia chineză nu este omogenă. În plus, nici limba, nici cultura, nici religia sa nu constituiau la început sistemă unitare. Wolfram Eberhard a scos în evidență contribuția elementelor etnice periferice, tai, tunguzi, turcomongoli, tibetani, etc. la sinteza chineză. Pentru istoricul religiilor, aceste contribuții sunt prețioase. Ele îl ajută să înțeleagă între altele, impactul șamanismului septentrional asupra religiozității chineze și originea anumitor practici daoiste. Istoriografii chinezi erau conștienți de distanța care separa civilizația lor clasică de credințele și practicile barbarilor. Ori printre acești barbari se întâlnesc de multe ori etnii care au fost parțial sau total asimilate și a căror cultura a sfârșit prin a face parte integrantă din civilizația chineză. Amintim un singur exemplu, pe acela al împăraților Zhu. Domnia lor era stabilită către anul 1100. Totuși Zhu, care își asimila sără cultura dinastiei Shang, era de origine mongolă și religia lor se caracteriza prin șamanism și tehnicile extazului. Unificarea Chinei sub dinastia Han, deși provocând de distrugerea culturii Zhu, a facilitat difuziunea credințelor și practicilor religioase în întreaga China. Probabil că multe dintre miturile cosmologice și practicile lor religioase au fost adoptate de cultura chineză. Cât privește tehnicile extatice, ele se regăsesc în anumite cercuri daoiste.